الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحنو هم جمیع محقی اللہ تعالی جدی خبری زکر اوپا پنیا والا ردان دیو چھنی دل دا پارا دار سلام دی سلامت یا والا قرنه او چکه کو نه چاري د الله تعالی حالات ذکر کوي چې هغه ای تعالی دې له ویه دوران او آخرت کی او دینا جهنم ته وځي نه نالنا تعالی فرمایي او مايا چا اورنه یاو با یخشروهم جمع بکی دی لرا دی جننات انسانانو درا جمیعاً تولی لرا تول باغتنا اغرادا جنناتی نایامو پرمائی آناشران جن ایر تولید دی جنناتو اے تو, تو لگیہ دے جنات او قدرت من الان تا سی واسیو ہے جچو ہے په گمراہ ټول انسانانو کې تا کو دې ریاکه په اعتبار ته گمراہ ټول انسانانو الله مدا خبره ده الله تعالی او کی د نفس خبر نه ده بلکې الله تعالی مزید زورونه ور چه تاسو دیر انسانان گمرا کردی تو گمرا, گمرا ہے که دا اوئی تاسو سیوا دا جناتنا مراد تفسیر خازین لکلی دی مرادن الشیعقین او بعد جنات لکلی دی نالنا بگونی تاسو سیوا شوید دا زوران و گمرا کول دا انسانان و انسانان تاسو گمرا کردی ندی را کې صرف جنات او تزور نه دا او چې کوم انسانان ګمراشي او نه اي ته ملا زور نه کوي فواد ته ذکر نه را اغه یاسین کې باره شي لم عهد یا بني ادم لا طاغد الشیطان الله به انسانان توه تا چې تان سره ما وعده شیطان عبادت منه نجه کلاله تهنا جنات نه دا خبر او نو دا انسانان چې کم د شیطانانو ته جنات د الله څخه ماشي وي আলাইہم اعتراف کی نو اوی هوې ربنستن تا باه نه نه به یا الله منګا د باغو باغو په باغو سره پیداوا وستا ینه منګا د جنات نه پیداوا وستا جنات زمون نه پیداوا وستا وقال اولیاءهم او پای اند دوستان د دې چې کم د جناتو د شیطانانو تابع دي جنر اے ربا زمونږه پلوه کیه زمونږه پیداوارسته بازو زمونږه په بدن ورسره اوس نام په سري نو ذکر کولا يوه د جاهليت کې باندې کاپرانا هغه تا سطر کو په جنگل کې مشرالا نو په ځاده دي باندې چې الله باندې تناو نشي ندی باندې ناد مؤثر غړاي او باندې باندې په ناني اسلام ندی باندې اوو بي سيد عجل وادي من شر سطه قومه منده سردار دادی جناتو بانده پناه نسو نوی آغی بوارده پناه ورکلا آغی بو خوشحالشو علی کروه داخل انسانان زمون نکمزوری دی پزان بانده بی پخر غرور و, و تکبرو به اوکو او دلتا انسانانو تا با پناه ملو شو نو انسانانو تا با پناه ملو شو او شیطانانو نکاو پیدا بداو شو چه آغی با غرور و تکبرو کو اور پھر یہ کہ بہر الجہوم اور ادا انساناں اپ تم زبان دی تنا اواله ادم فائدہ د انسانانو تب جناتو غلط خبره د سیر طریقې د جادو طریقې د قہانات طریقې عادت کرانګه چې جناتو غلط خبره خستکل او غلط الہی انسانانو پیدا شو اود جناتو پیدا دا شو چه اغیبو مشریکو لعباز دی انسانانو با دی خبری منلی دا دی جنناتو خبری بی منلی نو دا خبری منلی دا یو قسم جنناتو تا پیدا شوا دا کرنگی نور شحوار آو نور غلط خبری با جنناتو خیستا او د انسانانو با منلی نو دی با قیامت کی اعتراف بگی خدایقا که منگا پیداو آغستا بازو زمون نا یعنی مثلا انسانانو بی باز په باز نور سرا جنناتو آزاد کرنګ جنات او انسانانه په پیداوا وستا نو سره پیدا غستل حقوق ورنل په چون کې واسره ور سره مونږه د قیامت مونقرو ندی به اعتراف کوي وا بلانا اجناللذي اجلکننا مونږه را ورسېدو هغه تی خدای تعالی کا چې کما نه تاته مقرر کړی و نه مونږه د قیامت مونقرو قیامت هم نه منو او خدای تعالی کا چې قیامت کا مرض مقرر کړی او کمانی تا دی مقرر کردی وا خدای پاکم اونگا آریت را او نو با حال الله اندر زورنم ور کیاو دی با اعتراق مو انسانان چه منگا طول پا غلطو غیوب اللہم پایدی عوست دیو و کیامتم نمنو نن دا کیامت را سخدای چی تاکم امو اکارو وا آغا دا کیامت را زرالا نو خدا با پیسلو کی چونکی کاتران دی دا اخیرت منکلو نا اللہ کو فرمائی انا رو مسواکم جہنم ستاسو زہرے انا رو مسواکم اور ستاسو مسواکم تکان ستاسو دار تاسو اخرت نمنو جیو بلن پیدے اغسطے ناجائزہ پیدے آو اخرتن نمنو نو اس جہنم ستاسو زہرے خالدین پیہا دیکھے ہمیشہ ہمیشہ ہے اللہ ما مگر آغچ اللہ ہوا نا شعور کے بطاق سے اے مگر آغت چل اللہ وغاری اوڑ کے منہ ہے در اس مطلب ہے در کافر در پارا ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے مدل کہ وہ اللہ وی جتا سبہ اور کی ہے اللہ مگر دا اللہ وغاری مدل مبصرین مختلف کے وابوں نے پڑھ دیجی اور کے بہمیشہ ہی اللہ ما شاہ اللہ مطلب دانے نے اور مدل وہ اللہ صرف فل اور طاقت میں نہیں یعنی اللہ په دې قادر دی چې هر تاس او باسي الا ماشاء الله تعالی الله ورنه الله تاس او باسلشي خو چون دا الله قانون دار دا دی چې خالی بین پیا تاسو او همیشه او الله خپل مشیت ثابتای چې دا الله دIAM کا خواشي او باسي نو صرف الله خپل قدرت بها نه ای او خپل مشیت بها نه ای دا نه مطلب دا شه او دین مطلب دا دغه مطلب چې دا سم مخصوص حلقه دي د الله تعالی اللہ اللہ اللہ علم کې دي الا ماشاء الله تعالی معنا من شاء الله مگر آ کسان چې الله او وړي چې هغه کې دوت له صلاحیت شته د ایمان څخه ذره به کې موجود وي دا الله تعالی علم کې دي الله تعالی چې استثناء کوی تاسو به اورئ چې هميشه الا ماشاء الله مگر آ کسان چې الله او وړي ندا د الله تعالی علم کې څه کسان دي اللہ دا استثنا استثناء کرے گا او بات مپسرین وائی اللہ ما شاء الله مطلب بل لے دی با اور کے ہمیشہ اللہ ما شاء الله مگر اعلی چا اللہ واری مراد دا دینا وقت دا حساب دے فوقت دا حساب کے خوبدی جی عمیم کنین و نور طولہ مسئلہ خالدین پیہا والا دا ہمیشہ ہمیشہ با اور کی کچھ کم وقت دا حساب دے چھ انسانان حساب کی نزده نموراد اکا وقت ده چه پدا وقتی بده اوڑکی نی او بازی علماء ده دی او توجیه کلی چې چه دیکل <سؤال> اقو بواری نا اغا گرم اقو لبا بودلیشی چه اغا دا جهنمیانو وینی زوی دی علکا سورة الرحمن که مرازی یتون بینها و بین حمی من آن تواق که گرزی را گرزی با پما بین دا گرم اقو که او پما بین دا جهنم که اکتا نو مراد دا دینه اپ کا وخت دی مادة مطلب نه نه چې داکته وخت لدین په اور کې نه داکته وخت دی په آزاد کې دي او دمر کتر کار دی چې دیو عذاب نه را بل عذاب ته منتقل کول شي ندی وځینال پر الله پرنه ایلا ماشاء الله اور کې به همېچه مگر هغه چې الله هو دی مطلب زانه چې تاسو امر هم او ته متوي شي بل عذاب ته فتلول شي نو اري زیټور به هغه ټیم د اور نه بل عذاب منتقل کول را یا یخ جہنم تا چھتا گرم جہنم لدی تکلیف شو تکلیف ہو آگا دیر زیاد محسوس کی نو دی با یخ جہنم تا بوت للشی زمحریب تکیتا نو دی مطلب داشو انار و مسواکم خالیدین پیان دی اور کے باتا سو ہمیشہ ہے الله مَا شَاءَ اللَّهُ مَاگر آنگا چِ اللَّهُ وَالِچِ یخ وَزَابْتَمْ اللَّهُ وَالِي نو آنگا تیم او با هم ها تولیمانی ما زکر کردی آیات مطلب داره چه کافر با همیشه همیشه پاور کی او دا دیزانه باز غلط مانا عقلی و جهنم با پناکی گی جهنم او جنت با پناکی گی زکا دلتا اللہو یہ اوکی الله ایلا ما مگر آغا چه اللہو والی یعنی مطلب دا چه جهنم بایو وقت خدمی گی دا خبر غلط دا دا ایلا ما شاء اللہ ما سلور پینزه مطلبونا بیان پلو آغا مطلبون سعیدی پاگی کے اری و مطلب کے دیشی واللہ تعالی عالم و سعی مانا دارا چه جہا نمبا ہمیشہ ہمیشہ کافر بپکی اسفوزی لڑی رو آیتنون اللہ خمارا ثابتا اِن حکیم علیم یکینا مرفس حکمت والا دے پا عذاب کے حکمت مطابق عذاب واکی بے جہاں عذاب نور کئی علیم ان د دے پا جرمونو باندے دہر امسان کو جرم باندے اللہ کوئے د آغا انسان تا باد آغا دا جرم مطابق سزاور کئی وکذالک نولی باغ دا الظالمین باغ دا بماکانو با یک سیمون دا دی دو مطلب بلی یو مطلب د آیات آغا داری وکذالک امده کرنگی یعنی سنگا چی دنیا که دا یوبل نا پیدا آغست دا فی یوبل بانی مسلط کافران کافران و سر اوزیو ظالمان ظالمان و سر نذا کرانگی اللہ فرمائیں کذالکہ ہم ذکر نو علی بعض الظالمین منب مسلط بعض از ظالمانو با اخرت کی ہم فجہنم کی ہم بعضن با بعض نور باندھے بما کانوا یکسبون بسبب دایمانہ دی چې د کسب کو دنیا کی دا آیات مطلب هغه د اخرت کی با الله تالم دی ګروکنہ کی یاو طرف تب اولی پہ او بالمسطلط کئی نو لفظ کی اشارات و او ظلم دو او بعض نور سرب اولی پہ عذاب کی اوزائی کئی نو کانو یک سیبونی اوئی دو کسر دو د دو کورفر او دو شرک دو جنا ظلم او د کورفر او د شرک دو جنا بعض او بعض ای سراب پہ عذاب کی اوزائی کئی او وجد آگی را را چھے آخرت کی بام گروپونا یعذاب پا جانی بھی والتبذ مذهب پر اعتبار سره ني د جبه پر اعتبار سره بني د قوميت پر اعتبار سره بني د اخلاق او د کرن دا د اعمال او د کيري پر اعتبار سر جنن کې مللا کسان جمع کوي او جنت کې هم کسان جمع کوي نو دلتا الله فرمایي چې څنگدي دنیا کې راجه موندې په نو دک کرنگی اخیرت کی بم بازی دبازو سر او زی کو بمکانو یک سی او پا اور چنگا چی کپر کی او زی نو پا اور او پا جہنم کی بم یو بل سر او نو کذالکا کی اشارت شوری خبری تا چه دنیا کیم که خیال کلی نو ظالم اغا ظالم تالا ورسی چه بوری نو دی یو ظالم ببل ظالم سر د یو جابر ببل جابر سر د یو کافر ببل کافر سره دوستان ای یاو بل باندي مصلیتی دیو ما نه دا چې دنیا کې الله یو بل سره وزکی په ذلک لفظ کې اشاره شو دیو بل امداد او تعاون کوي په ظلم کې او دا کارانګي دیو بل امداد او تعاون کوي یو بل سره مدد کوي یو الله فرمایي اخرت کې نه یو بل سره وزکی نو مطلب او او یعظیم امانا مبسیری نکر دا اغا بلا معنائی دا دیگر کذالکن والی بعد از ظالمین اللہ و از ظالمان هم پا بازی مسلط کنو په دنیا کی ورتداغی سزا و رسکو نتاسو بخیل کری یو ظالم باندې بل ظالم را اغ اغا تباو برباد کی نو الله پرمائی کذالکن والی بعد از ظالمین بابا بمکانو یک سیبون دکرانګه څنګه چې ظالمان دیو بلنه نکالي ددکرانګه ظالمان دیو بل باندې مسلطو نه یو ظالم تپبل ظالم باندې سزا ورسره کو داغه دلا څه تباہ او برباد دا او داغه دلا څه سزا ورکو نو یو معنا دا <تصفح> چې ظالم په ظالم باندې دنیا کې مسلطول او دا هغه په هغه باندې وحل او تباکول مرادي او دوی معنا دا, دا. چې په آخرت کې د دیو ځای کو مرادي زنګ چې دنیا کې د یو بل سره یو ځای دی یو بل امداد کوي حدا کرنګې الله په آخرت کې یو ځای کې پوره کې او د خذول زپاړه داغه ظلم او د کس په سبب باندې یو ځای نو دنیا کې کتا د خیان کوي ظالمان د ظالمان سره یو ځای او نه کار نه نه سره یو یو ظالم چې د پن سره یو شي نور د ګنا او د غلا او د زنا او د ڈاکو کارونه او یو نیک چې دبل بل نیک سره او ځای شي نن اور د نیکه کارونه پیوکی نو دنیا کې او چکسن غوي او انسان باندې اب اثر اثروي اخرت کې الله تعالی هغه سره ملګری سره او ځای کوي کذالکه کې اومده کې ته اشاره ده چې دنیا کې ظالم د ظالم سره او ځای کو او نیک د نیک سره او کو ظالم ظالم باندې نور ظلم غلا لا او پنیک انسان نور نوری نیکے او نیکے طرف تحراک آگی نو اللہ فرمائی دکرنگی اخیرت کے بعد ظالمان بازو ظالمان و بانی مسلط کو سره با یو زیکو بیما کانو یکسی مون پس سبب دعا آمالو چې دی دنیا کے کون نوزا غطوہ مانیر دی آیات او مبسلینو کلی دی یا ما شران جنی والعین سے علم یا دیکم رسولم منکو دیتم تخویف اخریوی او الله تعالی پدې کې د جناتو او د انسانانو حال بیانې ندې حالت اخروی بیانې د پاره د دې چې خلق د آیات ووري او قویږي د الله تعالی لپاره قویږي د ګنا او د شرک او د کفر نه ځان بچ کی نو چې د قیامت راشي الله به فرمایي اے جناتو او ټولګي د جناتو او د انسانانو الا لم یاتکم رسولا منکم آیاته نو نور أغلی پیغمبران منكم دستاسو د یا قصونا علیکم آیاتی چه تانسو باندی زمونگا آیاتون الستل انسانان و جنناتو تانسو تا پی علی چه تانسو تا زمونگا آیاتون الستل ویندیرونا ویندیرونا کم یومکم هادا او تانسو ایرولی دا ملاقات دا دیرزنا نجواب بسیحا څکره د تاسو څخه د پیغمبران نور غلي ته دا خطه زمایي کله لستو او د قیامت درجه نه یې ورولې د قیامت عذاب نه یې ورولې نو جواب کیداګه پیران وای شهدنا علی حسنا خدای مون ته اعلان اعتراف او گواہی کو دا پیغمبران ورغلي ستاسو ته وای ان کړو د قیامت درجه نه موږ غیر لوکر موږ په دې باندې گواہی کو نو یور رتمل حیات الدنیا دینن فزان جواحز تا کای چې دیور دنیاوی دجن دی نیتی کم مزیدی دغیت کم سامان ده قواشات کی اغه دی په دوکه کی اتولو دی ایمان مران ننو نو شهیدو علی ان سہم انهم کافرین نایم دی جواہی کئی پخفل و زانونو باندی چی اگنن دی دنیا کی کافران او مسلسل کو پری کڑا ندا خبریان ساتا ہے چی دا قیامت منظر اللہ بیانی انسانان او جنات بجمع کی او خصوصاً دی کافران و طب دی کی چی کم کافران انسانانو کی دی جناتو کی دی اللہ با دی دن او دو خبرو تپوسو کی چی پیغمبران نور اگلی دی با اعتراقو کی آو ایا دنه نو بیان کړی دیبه اعتراف وکړي چې آ د قیامت نه نیو یاولې دیبه اعتراف وکړي چې آ د قیامت نه او الله ووځو تا بیان کی چې تاسو د ددی وځنه خوبر اشرف کړو چې تاسو د دنیا ژوند د دنیا مسته هغه په دوکه کې اچولې وایي ادا الله مخنث تبایانه دلته کې چې ګوره شمال وزن باندې بیا خپل اعتراف کے سبالا با خپل بنیا او جرم پا خپل منی اے انسانا اے پیریا خپل انسانا خپل بنیا اخپل جرم باہرک کے پا خپل تسلیم اے ننن او یاریگا پا اللہ ایمان راوان کبر پا دنیا کی مکوان نو دا خود اعیات مقصد چھو بایات تیو خبر ادانا چھے اللہو فرمائی علم یا تکم رسولم من تاسو تب پیمبران ستاسو نا نورا لذا کو الله دواره خبره کوي انسانانو تم خبره کوي او جناتو تم خبره کوي چې ستا څنګه پیغمبران نورا غلي نمدته یو اختلافي مسله دانا چې پر جناتو کې پیغمبران راغلي دي او غن راغلي نبا دي مفسرين بعضي مفسرين لك علما في رحمت الله علیه ذكرند تفسیر مزهری والا او ده کرنگی موپتی شفی رحمت الله تعالی علیه یا نور موپسریف اغاد ده قائمی چی پا جنات و کیم پیغمبرانشتا زکا جنات ده انسانانونا مخت راملو د دنیا تا مخ مخت زمک آبانده اغای عبادو او اغای ام اللہ ده دین او دمیلت ده و قانون اغای مکلب کرده دی نو خامہ حتا علیک خا بپیغمبرانو اگر ج تفصیل منت معلوم نه او ظاهر د آیات نم معلومی کی الله ضر او تویا ناشر الجن والانس اے ټولګه د جناتو او د انسانانو ستاسو د جنس نتاګه د پیغمبران نور علی رضا آیات د ظاهر نم دا معلومی لکن ان سبا چې اندوان تو وری دانه چې کمbutan دینو هغه د خپل مشرانو په شکل باندې جوړ کړی دي د جنه نه په شکل باندې جوړ کړی دي او هغه یې داوا کوي چې دا سي پیغمبران پیر شوی دي جناتو کې مونږه امنو دا د اړې شکلونه دا هغه خبره خدا نه وایي چې هم د تکسید علی پیغمبران پیر شوی دي خدا هغه دا داويشتا او بعضی مفسرین لاګه دا داويشتا او بعضی مفسرین هم د خبره تل چې پیغمبران په دروازه وګړوږي راغلي اکثر مفسرین او زیاد مفسرین او پدیخ برابندی دی چینا پیغمبران صرف اینسانانو کی دی او جناتو تا صرف استازی ورگلی دی نو دلتا در رسولن مانا دادا علم یا تکم منکم آیا تانسو تا استازی نورا گلی نو در انسانانو استازی پیغمبرانی او در جناتو استازی اغدر پیغمبران و شاگردان او صحابی لکت نبی علیہ السلام تو اسلام بارا کم انشاءاللہ راشد چې پیغمبرنا صلالو السلام سره به جنات رالو او نبي عليه السلام ورته بيانو په مختلفو مکوږي ضرورت جن کې براشي او دا څنګه هغه مشر هغه مشرانو هغه چې کوم براغل نبي عليه السلام تا قريب خپل قوم ته بیا خپل قوم ته د دعوت ورغاو نو اکثر مبشرین او جمهور هغه کدی باندې دي چې ان پیغمبران صرف په انسانانو کې راغلي او په پښتو جنات او تا نو جنات د بیا د پیغمبرانو او هغه ته حل بار ورکړي چې او هغه مشران تبلیغیان ورکړي دي او خپل قوم ته تبلیغ کړي دي په جنات مستقل پیغمبران نبي راغلي ما هغه دلته کې د آیات مانا چې کوي علم یاتیکوم رسولا مینکم الم یاتیکوم آیا نورا غلی تاسو رسولا مینکم پیغمبران دستا شنو لکه یو د چې مثلا خدي او سري اغرا جمع تاسو نقصان او تکلیف وته ورسي نو تا تا پتا سو کې زيد نو نزيد خو سړې ده او خبره تکولو ټول کې تکه پتا سو کې زيد نو حلق کې موجود نو چې نقصان نه تاسو بچ کړئ نو د انسانان او جنات تل تقولو ته تا خبره کوي هم منتم مطلب د پتا سو کې نو یعنی ستاسو په انسانانو کې پیغمبران نور غلي کې تاسو ته بیان کړو نو منتم مطلب د من, من مجموعې کو تاسو د مجموعينه پتا سو ټول کې نو یعنی انسانان کی او یاد رسول مانا اغا استازی ری درسول مانا استازی ری پتاسو کی استازی نور آگلی چه خبری رسول او یاد من معنی فیکم علم یارتی کم رسول من کم آیا پتاسو کی دن ستاسو پتول گروپ کی دن دیغمبران نور آگلی یکو سون علیکم آیاتی چه تاسو تا بیانول آیاتی نظمہ وین درونکم لکا ایومکم حاضا التازی <سؤال> یاراولی و دملاکاند د دې راځينا قالوا شهبنا علی ان تصنا نبی به اعتراف کوي مونږ اعتراف کو دی چې پیغمبران دا غلی بیان الله پرمحي جن دنیوی اواز دې د وکټه واټ نن نن خپل ځان اعتراف کړي ایان کې الله تعالی د پیغمبرانو د حکمت بیان الله پرمحي ذلک پیغمبرانو ذکر گلی دی علم یا ربک محلق القرہ <سؤال> زکه ستاندار رب دار قانون نه لری چې هغه ټول والا حالات دي د کله خلق خلق کی د ظلم نه شرک او د ګناه په سبب ده نه او اهل هوا قافلون او اهل دې که قافله دي تعلیم د معلمنا الله وتو معلم او پیغمبر نه دی گے یوا ستاندار نه ني دي گے او هغه په غلط کې الله اتباع کی استاذر د دا قانون نه دي استاذر قانون نه دي چې الله یو قوم تباہ او ايت عذاب ور کوي نو مخکې الله وي غفلت کړي پری دي الله تعالی او تمام ها علم دا علم په ستری کبه نه دیو پیغمبر په ذریعہ باندې یا دیو تبلیغي په ذریعہ باندې س ذریعہ سره الله تعالی هغه علم ده حق رسې نو دا هغه نرسته الله تباہ کوي دا که قوم الله نه تباہ کوي چې هغه په غفلت او استاد نه وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُو اللہ پرمائی کرے انسانان دے او پا جنات تی چیکم سمر مقلبین خلق تے دراجات اندار گئی در پارا مرتبی دی پاکھرک او دا کرنگی در کافرانو در پارا درکات تی در جنت دراجات تی او در جہنم مِمَّا عَمِلُو مِمَّا دَ آمَالو نا عَمِلُو چی دی او ستاره رب په بلنه ده هغه سنا اما يعملون کلا انسانان عمل کوي ربک العنی و ذو الرحمه ربک العنی او ستاره رب چې دی غنی دی دنیا زنه چاته حاجت نشتا د چا عبادت ته حاجت نشتا ذو الرحمه اخاوند ز رحمت دی ایت کتا سو گو رہا ہے اللہ چکم یو طرف تا ہوئی خو بلته طرف چې ہوئی چھ مزمان ہو جاتا حاجت نشتا خو دا مخلوقاتو حاجت شتا نو زر رحمہ پدکتا حاجتو که زم عربانے والیم زر احمت والیم اگر چې زما ہو جاتا حاجت نشتا خو کد مخلوقاتو حاجتو نا او دا یا مختاجہ نه تشتا نو زب الله زیاتینکو بلته ورسرہ اللہ تعالی بلتکم ہوئی زر یو طرف تا احتیاج چا تنیشتا او بل طرف تا دا مخلوق احتیاج تنو پا اگل که میره او بیاده تا اللہ در رحیم او در رحیم لفظنوی زر رحمه خواون در رحمت تے رحمت, رحمت, رحمت والد زوردار لفظه وی یعنی اللہ طلب و مخلوق باندنی کامل میره باند ندا دا اللہ دا ذات سفت تا چه یو طرف تا استعانا دا مخلوق تا حاجت نشتا او بل طرف تا زیاد میره او مخلوق الله ده څنګه ده کاروله خان مخلوق الله به نیازه کړي نه مخلوق الله به نیازه کړي نه ان الانسان ليطاع الراهستانا ځکه بیا انسان سرکشي کوي چې کله د ځان مستانيف کاری اگر چې مستانی مله او ظاهر کې ورته ځان مستانيف کاری نه بیا سرکشي کوي د دې وجنه الله تعالی سالم انسان یو کله د محتاج په زنجيرو کې توبړی راته او کباچانا واله ترناندی انسان پوري یو بلت محتاج دي کباچاده وزیرنه محتاج دي راایته محتاج ده هرایا دخل یو بلت محتاج هر انسان او هر فرد د دنیا ک کا کافر و کا دی او ک دی دا ټول الله تعالی محتاج ګرځول او پچری دی به نیاز وی نو بیا په صادو د دیو جن الله ده په صاد ختمول نه پانا الله تعالی دې ټول یو بل مختاج محتاج کړي دي او الله تعالی ګر دنیانه درچه اړتیا احتیاج خوون د رحمت ته مې ربانې والده په چرې انسان داسوي چې دې به احتیاج ویچاته حاجت نه نو ندی با بیاز او رحمت نو دی با مې ربانې وال نو دبل ټول انسانانو سره زیات دی کو چې زمہ اجت حاجت نشته نن کې انسان بل سن نرمې کې دبل قبر لذی او بل څلور احسان کوي دبل غم لزی دبل ارش لذی نو اغه د منی 70 زب دته نو انسان الله محتاج کړي د دې کار محتاج کړي چې په بل باندې مهربان شي نو بل په دې باندې مهربان شي او کلاتول انسانم لذي احتیاج پیدا کړي ن ظلم او فساد دو بل سر بازياته يوم سر به اس احسان اند کو زکه دا خبر به ذهن کیوا چې زماده تسيره ورته سبا زم ما پکارنه راځي زم اوته اس عادت نشتا نا سر بازياته نو به احتیاجی او بنيي azi زم مخلوق نه دا اسرب د الله صفته الله ورسلمه او اژه مخلوق صفته اغه احتیاجی یا ايها الناس انت ملفق را الى الله اللہ تعالیٰ فرمائے اے انسانانو کله فقیران نه ټول پټول او اللہ چې وی ول الی الحمید او قابل لستایش او صفات دی ورپسې د حلنا د استیا نه یو مثال بیانې ای یشا یذ هب کوم کلا وڑی نتا سب ابوذی ګورځی کم الله رحمت ته اشاره وکړه دایو نوې چتا کپا ننه دماکیم مشرکانو نو تاثب تباکی و تاثب خلاک کی تاثب بوزی نرم الفاظ میرا بانے والاو شکت والا الفاظ ایشا یدحکم کاللاؤو کو علی تاثب بوزی اید مکیم اشتکانو ویستخلیق مبادی کم اورست براولی ما آغا مخلوق یشاو چه اللہ اوغاڑی ستا سپزیبانی اللہ تالا ببل آغا مخلوق کائم کی چه اللہ اوغاڑی کما انشئ من ذريته قام الاخرين لك سنگ چې الله تاسو برزو دي او پیداکري دي رست د اولاد د بل کوم نو یاه دا رستو بلارانه اغل له اغل الله تانا کړه تاسې دامین رستو راوسته نو کتا چې کوપરાو شرک کوي تاسې هم الله پناکی الله بنور راوړي سنگ چې د الله خو کې الله بتابلار مخنور راوړي م زور الله زور نورکي چې تعبیداری کوي سر قمة کوين الله ترانانه او ض مانه من غ قوم آخرین دا اولار د بل کونا یعنی دنو حال السلام سلام د کشتیا والله داغ نه الله اوله پیدا کو نور خلله کې پیدا که تاسو ی پیدا ک نه کچ الله تاسو ببوي ستا نروسته به الله تعالی نور خللهراول نه زور ننا چې د الله لا فرمانيمة کوي یقینا الله مطلب الله الله پسгран دی الله کا آسان دی انما توعدون لعات کا څنګه چې کوم وعده کولی شي قیامت لعاتم اگراتین کړه یقینا ناراضي به واما انتم بموجزین تاسو به الله عجزه کولی نشه د عذاب الله دی انشه عجزه کولی دا عذابنا كله یو یو امره یا قوم یې عملو اې کوم عمل کوي علامه قناتکل په خپل طریقه باندې دا زجر د دې زجر وکړو زورنا الله ورکه دې مشرکان چیتې نمبر دې 4 علامه کار ته کوم طریقہ عمل کړی انی عامل زه پخپله طریقہ کوم عمل تا پخپله طریقہ شړې زه پخپله طریقہ شړم تاسو پتلم زرد جتا تاسو ته ولې تاسو بوه شئ من باچا باندې تكون له هغه عاقبت الدار چې دا هغه د فار بخور وی انجام د پخټور وی ڈای اونوی چه آکی با تود دار الاخیرات لیشارت یا خبر ایترا چه دنیا کی او آخرت کی با اخوا انجام دچا تا سو پل شرک او کبر که اے زبق پل توحید او اسلام داند چلی کم زخیر دے تیم برای تاسو تا سو با او پی جنن چه دنیا پور دنیا د پور خستا نتیجا او د آخرت د پور خستا نتیجا آغا چا دا پار نا اللہ ورکسی اشارہ کئی انہو لا یقنی الظالمون شام دا دے چه ظالمان نا دنیا کی کامیابی دیشی او نا آخیرت کی کامیابی دیشی نیو مانا دا شو او گیم مانا دا علی مکانتی کم یا قومی عملو علی مکانتی کم ایک او ما عمل کوئی علی مکانتی کم دخپل تمکن مطابق دخپل استعدان او طاقت مطابق سو مرچ تاسو دا پر ممکن وی زور اللہ امال کو پر او شرک اغا اپناو کے انی عامل انزم پر اقبل طریق عمل کو تا ان اقبل زورو لگا فساو پتالا منزرد چھو پا پیجنے من آغسو کتکون لہو آکیبت الدار چھے نتیجہ دا کور دا آغا بشی خا خا آکیبت دا کور دنیا کور دے کد آخرت کور دے او دا آغا بشی نتاسو جل خلق تا تعالی خور رکے دنیا کے صحابہ او پی عمبر صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم اگر تحسولی دو چه اللہ تلہ دنیا کی اگر کامیاب لب انتی صحابہ یو پی علیہ وسلم اللہ کو برو دنیا باندے خوابی کرو دا عمل دو جنہ ولی اینی عامل آئیت عمل موجود دو دا اللہ قدیم باندے چلی دل نکافر دا غین ایر دو آداغین بیر اکولو پت دنیا باندے اللہ تلہ ایر چکلنن من مسلمانان زیات کیو خدا عمل کمه جنو عرض کی مسلمان هغه وال پوری دا عمل باندې جباند الله تعالی مسلمانان مقتي کوي وَيَوْمَا وَيَاقْتَ يَوْمَا هَا وَرَسْتِ يَاقْ شُرُهُمْ جَمِيَا چَ اللَّهَا بَجَمَكِ دِئِ تُولُ لَرَا نُوَ اللَّهَا بَوَيِ زُرَنَوَرْ قُولُ فَتُورُ زُرَنَوَرْ قَي يَا مَعَشَرَ الْجِنْنِ تُولْقِيَتْ جِنْنَا تاسو دیر رحم گمراہ کرے انسان امنا انسان امنا گمراہ کری وَقَالَ اُبَوَعَيَ تِرَا اپوکِ اَوْلِيَا اُوْمَا دُوستَانْدَ دِي تَبِدَارَانْدَ دِي بِنَلْ يِنْسِدِ انساناں رَبَّنَا اے پَلُلْ کیا پایداوا مستبادو باغو زمږا باغو زمږا به باذین تباذن ورسره انسانان د جنات نه جنات انسانانو وبلاناهم دغ رسید اجل نن لذی نه زمږا اریتا اجل ثم ما چات نه زمږا مکرر کلیو وند پارا چاد رز قیامت نځکل قَالَهُ بَوَيَا اللَّهُ النَّارُ مَسْوَاكُمْ النَّارُ اُوچِدِ مَسْوَاكُمْ تِكَانَ سْتَا سُدَا خَالِدِينَ بِيَا هَمِنشَ بَعَدِيكِ اِلَّا مَا مَدَرْحَا وَقْشَا اللَّهُ اُوَالِيَ اللَّهُ چکم وقتی اللہ ستا سدے ارنا بار واری شہد ایسام وقت تیار یف جہنم تبودل دن اغا وقت باری نور با ہمیشہ ان رَبَّكَ هُوَ الَّذِي لَطَا حَكِيمٌ حِكْمَتُهُ عَلَى الدَّعَابِرِ وَقُلْ كِ عَلِيمٌ قَدْ جَرَائِمُ بَانِي وَكَذَلِكَ أُذْكَرَنَجِي سَنچي دنیا کي اوځاي ولا پرمايون ذكرانجي نو الّي باقَوَلي مِنَ مُبَمَكَلَتُ بَعْضَ الْعَالَمَاتِ بَعْضَ الْقَبَائِحِ نُرْبَانْدِي یا ناشرنجین وال انز یا ناشرنجین ایتول گیته جنات او بیل سنامو کلام یا تکوم رسول نورا بلی پیرانباران پتا شو کی استازی پتا شو رسولن <سؤال> استازی منکم دستا کنا یا قصون علیکم چی بیانولی تا تباندی آیا دی آیتنا زمان ویمبرونکم او یرولی تا تلعا لقا یومکم حازا دملاکات دی رزنا دملاکات در رزستا سنا حازا چی دادا دکیامت رزنا دی رزنا تا سنیر ایرولی تا دیکی بس اخ آزابونی اللہ تا یو دې ما وايي شهيد نام ته را تاسو گواہی ورکاو الا ان پسنا فزان نو خپل باندي نور بوایو خدای گواہی ورکاو په زبان باندې بیان کړل دي دا کې را نې کې غا نیم ورګي بعد نه کې راځي والله ربنا ما كنا مشتکین قوله شهنو کړه نو موږ انکار کوي بیا چې الله او لی بندی که او جبی ولا بندی که اندامون اعتراف کنو بی که بیاب اتولیکی جو بچه نو بیاب ارزه که بزان پخپل اعتراف که قالو دیبو وائی شایدنا بھنگو وائی ورکو اعتراف که علانو کسنا بزانون افدلو باندی وحطت همو الحیاتو الدنیا او دوکا کچولیو دیل رجوان دنیاوی پس دی ایمانو نجوان خود دو کنوکا جوان ستوئي جوان خوده دو جسطا روح فا دفتان سنطاله خو مرام دو نیو جوان دا سامانونا آزاده دا مازیو ترچه وَشَهِدُوا عَلَىٰ اودي ب ک زانان پلووبدي هم کا کافرنا چ کن مود مسلسلکو پر کوون ک دنیا جيله پپرانزگو ال ي ک رااب کا چ نه د پ کستا مح کرا حاله بے ظلمن و سبب تا ظلم دادی و آنگلو غاو پا دی حال که چی د دادی کلو غاقلو غفلت کیوی دا تعلیم دیو تعلیم ور کونکی نا دادا اللہ کانون نده چو حالات کی او اغیطا یو تعلیم ورنی را غلی معلیم یو پیمنبر یو تبلیغ کونکی نی را دادا اللہ کانون اللہ استاز احمد حالی والکل او دپار دټولو د جناتو د انسانانو درجاته مرتبه دي جنت او جهنم کې مېم ما ملو عمل کړو وما ر کو نه او نهون کستا دغانا خبره دا سنا عمل چې دا خل عمل کئ ورب کوون کستا چ د غمی لا حاج اس حاج نشته بعدته بگانورحمت او رحمت رحمت وال سره نه چې او بیایان میرببان کې پبررانگی پی یا شاکه چرې ورواله یو مهکو مڼاتس بابه ور مکی والا و یاستخلف اورابه ولي من با کوم رت د اساسونه ما هغه مګلو کو یا شا او چنای ور وی اوباسته کانا انشا کومه تاسو څنګه چې پیدا کوي تو مين ذریه او من اخرین دا اولاد بلنا انما توعدونا یقینا اعادهه آ قیامت توعدونه چې وعده کولی شي تاسو لاعاس ي ک ن راين کېري وما م تاسو بیا نه تا شوې مجزنا عجزده ک الله ل راذااب نه پ ونظر نو کودما اعمل هوله م نه چې کوم عمل کري ک لگاني اعمل وعمل کوماله مطتي کوم اعلام کانتی پوند ایستطاعت او دی امکان قل مطابق سمر چستاو تو امکان و طاقتی زور لگوا ہے اوشی پاوکو پرکاو ہے خاز اندام آنا کلید ہے یعنی دا طاقت ایستطاعت مطابق زور لگوا اینی یکیناً زجیما آمینون عمل کونکین پر گفت لگانده وصوفت علمونا برزرد جتا سبو پیجنه من آغچالنا تقون لہو چشی بده آغدتارا آنکی بطتاری خیستان جانده پور دپور ده دنیا داخرہ اینہو یکیناً شانداده لا یکل حقوالی مونان ندان یا دیگی ظالمان اسطاس دا پرخان جانمیشت دا تا ظالمان یا الله ولی نجات الله کریم نجات قوت المدینه رحم المساکین کایما فرای ته زمو نه رازیش یا الله ده محشر میدان فلستاج ظالمان ته موږ مسلات دکی الله کریم فرای سره له تعلق دنیا ته میا خو خلق سره منګه ازکی اخرت ته خو خلق سره موږ یزکی دا قانون دی چې کم کس کم انسان د کمی خبره کوشش کوي ته ان ساتي بارشه صحیب بادشاہه هغه طرف ته موزي کریم خپلونکي کی د دنیا کې کوشش پیدا کینې کانو خلکو تم دنیا د مې وزه کې اخرت کریم خپل د وی سره وزه دنیا ای الله دو کېنا د دو دنیا د سامان او د ژوند دو کېنا موږ سات کریم خپل د اخرت درجه او مرتبه مونتره یان لا د خپل غنان د یا به پروا نه یال الله زموږ امداد وکي یال الله ته محتاج هر سرشت رحمت والے مون باندې رحم او مهرباني وکي کریم خپل د مؤمن باندې روان کې الله